Basi karibu katika e, maubiri ya ibada ya leo Leo sikuwa jimapili Januari kumina saba Maka ufumbina shini na moja Tu la leo ni iki hapa la leo ni hapa Kama hujasoma biblia yote Usifundishe Wala kushauri mambo Ya kanisani kama hujasoma biblia yote usifundishe wala kushauli mambo ya kanisani au mambo ya bibia au mambo yao. Na ndio kwamba hili somo kama halieleweke eleke. So hili somo namba ni kwanza kwa utangulisi. kama utangulizi Mara nyingi huwa anapata hapa ni na uhubiri. baadae labda mahubiri ma yanaenda ya kwenye mtandao. Napata watu wengi tu, wengi kutoka mbali. Wananiambia namna ya kuhubiri Wanakuambia eh, Punguza mistari Useme maneno zaidi Usiseme biblia Mfano wanasema hii Mungine anakuambia Usiseme Imani za watu Yani Anatumia fikra zake Kukufundisha Namna ya kufanya kazi ya mungu Mimi nasema tatizo la mtu ana hiyo ni kwa sababu ni mjinga, anakuwa hajui maksudi ya Mungu. Hebu tuanze kwa mfano tu. Ukisoma katika kitabu cha Malaki, kule. Malaki mrango wa wa, wa kwanza tu pale. Msalia katikati. Mungu ana, anauliza nasema hebu ni, ni anauliza watu, anasema hebu chukua eh, chukua sadaka yako, chukua kama ni mbuzi au ni kondoo kipofu Kilema umpelekeni wali wako. Je, atakupokea? Atavipokea? Yaani unaenda kutoa kitu kwa kwa bosi kwa kiongozi. Umpelekee yeye kitu kidhoflof kibabaya kichoshuka viwango. Lazima sasa kama ukimpekia mwanadamu akavikataa, mimi Mungu mm. na mimi vile vile nataka vilivyo vizuri. Sasa natumia kanuni hiyo ya kibiblia katika kulinganisha. Leo hii Mtu kama labda ni mwanafunzi hajasoma labda tuseme ni, ni mwanafunzi daktari. Hajasoma na kuhitimu. Anaruhusiwa kaende akatibu aka watu na kuwashauri mna ya habari za afya? Akio bado hajui chochote au amesoma robo. Ehe, tuseme ni mtu ni mwalimu. Labda ni mwalimu wa isabati Anajua katika topiki ishirini anajua topikita tatu vizuri lakini kumina na sabajazi huyo malimu atafunisha wafaulu sasa mfano ni ule ule kama kwa nini mtu ambaye hajasoma topik zote za mungu neno lotte la mungu a, anapata wapi ujasiri wa kuanza kushauri mambo ya mungu mtu hajasoma kahitimu kahitiimu huo udatari anaanza wapi anapata wapi uhalari wa kutibu Sasa mtu hajasoma kitabu chochote Yani kwenye Biblia Hana kitabu alicho kisoma kakimarizi Hana sura rio soma Anamistani miwiri anadokowa kwenye Biblia Sehemu kupa natumia akili zake Anapata wapi wa kuambia kwamba hubiri hivi Au usi hubiri hivi Amina Dyo saotu nasema Kama mtu hujasoma neno yote ya mungu Kapata makusudi yote ya mungu Basi ufanye wema Usishaudu wewe uamue ila usiwe mwanafunzi Au we mwanafunzi Lakini usijifanye kuwa mwalimu Leo hina hii nasikia mta nakwambia Unaubili biblia mistari mingi Tumia maneno yako Unapo tumia maneno yako Unapo kuona hubili ukatirika Nusuda eh, Dakatano ukuo nasema maneno yako Bila kutoka kwenye mistali Kwa mfano nimeanza na maraki yeah. eh, Nimeanza na maraki eh, Vinyinevo nikisema maneno yangu Kama mimi nitadanganya eh, Mwingine nakwambia Usiwaseme watu na imani zao. Yesu ukisoma katika Mathayo 23, Yesu hadi wasema Mafarisayo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na ile ilikuwa ni dini ya watu. Asema wale wako Farisayo mnafiki. Unazunguka bahari na nchikavu kutafuta mwongoevu mmoja ukishampata unamfanya maana wa jehanamu. Mara mbili. Yesu ina maana hakusema watu. Paulo aliwasema akina Himeneo. Akawa sema akina Hememogene. He, he, he, he, he, he, he, he, na semmy anasema wabainishe na kujitenga nao Un, na katika hali ya kawaida kama mtu ni muovu au mtu ana tatizo okay kama mtu labda anauma ugonjwa frani labda ana TB si ni vizuri ili usudi ama atibiwe ama asiweze kuambukiza watu wengine inalazimuti kwamba huyu ana TB huwe careful naye zambi dhambi na na na mahubiri ya uongo ambayo mara nyingi tunayatamka hapa ni haina ni ugonjwa ule. Usipoambia kwamba yule ni mgonjwa je hadhari naye, watu wataugua wengi. Lakini mtawa wewe hubili neno, usihubili. hakuna neno ambalo halihitaji manabii wa uongo. Na nlicho kinucho mtoa Yesu Kristo mbinguni. Eh. Sasa nilikuwa nasema mara nyingi watu wanaosema maneno hayo ni kwa sababu wanakuwa hawana ufahamu. Eh, anatumia hekima bila na tunaona pengine kadhaa. Eh vitu ambavyo Mungu anatue anatuzuia anatu, tusihubiri tusi kwa kutumia hekima yetu kwa mfano. Hem tu some some 3 kama utangulizo. Twende mistari miwili ma ya, ya haraka haraka. Twende katika matayo Matayo mlango ule wa 20 na Mathayo 22. Mathayo 22:29 Biblia inasema twende haraka kidogo. Tusali ni mingi ya leo. Eh hiyo hiyo ambayo nalalamu kwa sababu natumia mistari mingi ya Biblia. Na yote inakua mishikana na inatufundisha ukwili Shina mbili shina tisa bibirina nasema hivi Bile shina mbili anani matale shina mbili shina tisa bibirina nasema hivi Kuringana na Yesu anasema hivi Yesu akajibu matale shina mbili shina Yesu akajibu akawambia Mwapotea kwa kuwa hamu ya jui maandiko wala uweza wa mungu Kuringana na Yesu mtu asejo maandiko anakuwa yuko sahihi, anakuwa mipotea Sasa mtu hajasoma kitabu kwa mfano kama cha ufunuo. Ana kwambia usubiri. Hajasoma mwanzo, hajasoma kutoka, hajasoma mambo ya rai, hajasoma hesabu, eh, hajasoma kwa torati, hajasoma zaburi ziko 150 hajui hata idadi yake. Alafu anatoka pale. Na sasa huyo ni mtu anaye ninashauri mimi. Lakini vile vile ndio watu walio jamaa kanisani. Kama angekuwa ni madaktari, maana yeye ni wanafunzi watupu. Labda ameshajifunza magonjwa ishirini tu, hajajua magonjwa mengine yote. Sasa huyo akena kutibu hata kuwa Awa ugonjwa uwe sugu Leo hii Na kuomba uwewe mkristo Unaini kutoka mbae na uwe kusunika hapa Ukiona mtu hajui biblia Ukiona mtu hatumi biblia Usikubali kufundishwa naye Ni kama nakushauli veve Ukiona mwalimu hajui somo Usikubali kufundishwa na yule mwalimu Hata kupotosha Amin Hei Ndiyo kanuni hiyo. kuna mtu hajui biblia eh leo hivi watu wanakaa wanahubiri vitu vingi kweli kweli lakini hajawahi hata yani hata kwenye biblia kuna kitabu hajui hata kukifungua lakini anako anahubiri watu wanakwabia amina wanapiga makofi kama hujasoma biblia yote kama hujahitimu kwa ruga nyingine Ma, kuhitimu mbele ya Mungu ni kujua ni kujua neno lake Lord ni kusoma topic zote Kusoma vitafu vyote 66 Sura zote 111 89 Misari yote 1133 na 111 Ya Biblia Kama ujavifanya hivu Na ukavirudia kwa Kusoma lazima ufanya marudio Usiwe mwepesi Kama ukiamua neda kawadanganya watu Lakini usishauli watu wanaojua ujua kitu hey. Mimi nimesoma vitafu vyote 66 Na zaidi kwa luga zaidi ya moja Mesoma kwenye King James, mesoma kiswahiri, mananjini nimeisikiriza Biblia audio Nimejua nime, nime, nime Biblia nina haki Kwa hiyo ninahaki kwa kiwango changu Ya kufundisha kwa sababu, kama likuitimu, nimeitimu Mtu haja, hata kitabu, mungina unasikia kuna kitabu kama na humu Hajui hata usikia, hajui sinasura ngapi, hajui na humu, hu, anahubili hu, nini alafu ufa natoka para na kuambia Sasa kile mananjini unakuta kile kitu, anachua kuambia usifanye Unakuta Biblia, anachua kuambia ufanye Rajabu. Sasa kulingana na Yesu, anasema mwapotea kwa kutokujua maandiko. Kwa njia nyingine, mtu asiyejua maandiko ni kipofu anakuwa anataka kuongoza vipofu. Mvima kanisa Yesu alisema nini mafarisayeni vipofu, walimu vipofu. E? Na wewe usikubali kuongozwa na kipofu. Ukiona mtu kabisa anaongea hana Biblia ya kumtosha. usiku badhi uhame uondoke ukiamoa umeamoa kupotoshwa eh anasema katika kitabu cha mm tufungue katika timotheo timotheo wa pili mtaishanga kwenye king james kiswali yake naona ya kabisa eh ni zile tafsiri za katoliki eh timotheo wa pili tano mbili anasema hivi timotheo wa pili tano anasema hivi anasema Anasema hivi study Anasema study to show you your yourself Anasema study to show thyself approved unto God Timotheo wa pili mlango wa pili usura 15 nimesoma kwenye Kenya Anasema study to show thyself approved unto God to study maana ni kusoma Na ndio sababu manafuzi anaposoma anaitwa student ni msomaji ma wale makonda wanawaita konda wanawaita wanafunzi wa kusoma ni kweli kazi yao ni kusoma biblia nasema study to show thyself approved manake ili kusudi approved ni ili kusudi ukubalike lazima ulisome neno la Mungu kwani amesema mitano mitano Juzi nimesikia na, nime na mwingine wameongezewa wameongezewa na zaburi ya miyamoja Kwa hiyo kwenye misali ya warokole mitano hile zaburi ya tatu bwana ni mchungaji wangu ndo wakua hao Ukizikia mkwishwa na kuambia zaburi ya tatu kabisa Sasa hiyo wameongezewa na zaburi ya, 36, ya miyamoja theathina 6 e, Nena kaisuwa mbika kama tenzi fulani, hiyo nae wameingiza pamoja na zile ya miya Zile mbili ya 29 na tisa na eh wa, wa, na, wa, na, na, msani mingine, wana na wana na msami mwingine wanaosoma eh ule wa nini inaitwa Hosea 4:6 wanaosoma nusu yake watu wangu wanapotea kwa kunywa mazini si maarifa eh na walishaoongeza na mwingine haifiki 7 eh anafula eh. kwanambia amesoma Biblia neno Mungu ametoa nero yake kwa damu ya kwa, kwa damu na na na uungu wake anasema study To show thyself approved in unto God. You should not na mungu, among kufanya kazi yake, lazima usome neno you need Eh? In some. To the one Anasema. Uwatake kwa ile kwele ne no la kodi mko sehemu mnaambiana maneno hata kama mmekusanyika kwa jina la Yesu eh hey, leo tuko wa na kwa kukusanyika la Bwana watu wote tunampenda Yesu lakini ukaona neno la Mungu limepungua kuna maneno wanadamu hakuna gusikia gano jipe na kugusa na gano la kale na Biblia ina kugusa sehemu zote ujue kwamba Mungu wamepungua. kweli haipo anasema watakase kwa ile kweli neno la maposto ndio kweli ni kweli ndivyo ilivyo pana neno la Kristo ndio kweli eh hey. kwenye sisi wanadamu tunapotea kwa sababu ya ya ujinga wakati mwingine. Tusikubali. Nani nishatoa mfano nikauliza? Biblia ni kitabu kimsingi ni kitabu kimoja. Kina vitabu vidogodogo ndani yake vingi lakini kitabu kimoja. Unakuta mtu amesoma vitabu vingi vya dunia hii vyote, karibu vingina vya kusoma vya mashuleni, vingine vyake vya kindasiji shigongo, ana kitabu cha hadithi ndani ya, usi, ya wiki moja anamaliza vitavu vile vitatu ndio sio lakini mkristo na Biblia miaka kumi hajawahi kusoma hata mushriaki si Mungu fulani au wakati mwingine nikutokujua basi lakini tukijua basi tayari kubadilika lakini kabla mtu hujaanza kumshutumu mhubiri kwa sababu anatumia Biblia jiulize mwenyewe hiyo akili hayo hizo fahamu ni zako au ni za Mungu Kama sio kama sio za Mungu na hazito kinya Biblia kwa wote basi ni maneno ya joka Ni maneno ya joka. Biblia inasema hem tuende naronitusoma katika katika katika King katika King James. Ni ni maarufu sana. Ni wa tulikuwa tulisoma Timotheo wa pili, mbili 2:15 tano, Tuende mbele Timotheo wa 3. Timotheo wa pili watatu wa Timotheo wa pili hiyo hiyo. Tueni mlango wa 3 sasa. Ni kama mlango wa pili, wa nasema hivi. Eh? Okay, hata tukisoma kwa Kiswahili, haina ubaya. Tusome kwa Kiswahili. Timotheo wa pili 3 16. Huyu ni sana. Eh? Mstari sana, nasema hivi. Anasema kila andiko lenye pumzi ya mungu Lafa kwa mafundisho Emi niulizi Hawa watu wenye mistari yako yao saba mitano ha, Hawa wenye wanafikisha saba hao ndo wasomi Ndo watala muaneno la mungu ndo. Hao ndo walimuawa Hawa wakawaido wanakuwa na zaburi ya shinda tatu na mstari mungine mwine Sawa. Hawa hili irine, neno na mungu anapo sema, anapo sema Anapo sema, Kila neno Kila andiko lenye pumuzi la, ya mungu Lafaa kwa mafundisho Wa, Wanafa ilo neno Kila neno doku kwenye biblia Lina pumuzi ya mungu Na linafaa kwa mafundisho nafaa kwa mafundisho Kitabu cha humu kinafaa kwa mafundisho Kitabu chamosi kinafaa kwa mafundisho Matayo nafaa kwa mafundisho lakini Watu wanataka Waambiwe maneno ya wanandamu Biblia nasema sehemu nyingine katika matayo na katika, katika, katika matayo, kumina, matayo kumina tanu, nane. Hala sema, watu hawa huniabudu bule. Wakifundisha, mafundisho yaliyo maelekezo ma, ya wanadamu. Watu wanataka waambio maneno ya wanadamu, wasiwamio maneno ya mungu. Sio kwenye kanisa kiri. Haiweze kani? Naajima tutaaje maneno ya mungu. Kwa sana sema, kila aniko. Linafaa, linastahili lina rifundishwa Maadamu linapumuzi ya mungu Maadamu liko kwenye Biblia Hivyo unawazo kuwa nagarantii Kwamba neno linatoka kwenye kinjo cha, cha mchungaji Kwa vile, katika Biblia Litakuwa na pumuzi ya mungu hilo Pana neno li lio Na roho mtakatifu Liko katika Biblia E, kazi ya, ya mchungaji Ni kutumia Biblia Na maneno mengine ya mungu kulifafanua Akikuambia ya kwake Uzini risiki na hii nitafundisha vikaribuni. Risiki ya kuna mtu moja na mtu mungogo, Ni marufu kwenye kwenye. Sijana kutokea wapi? Na nani sijini afadharam? Sijaju? Yunataka na ubiri ya kutokea wapi? Sijui? Akasema, eh wale, wao, mara kwanza Wale wanao, wanao, wanao akizaa, wivu, mara moja, ni Kuna sura kabisa nzima inayo onyesha namna ya kufanya unapokuwa kama ni manamke. Hata manamke kwa kimichake. Kama amefanyua kitu. Yani kama mwenzaki amemsaliti msaliti. Ambando wivu. Kwayo anaeda ananenda maneno ya kwake mwenyewe. Ana treza ya mungu. Biblia inasema mimi ni mungu mwenye wivu. Kwayo kuningana na mgogo mungu ni mkosefu kwa sababu ana, ana, ana, ana wivu. mwa haya tu mungu majewi ndozi na na kisha watu alawa amina baba mene amina ni kuwa sababu ana poti ya kuwa kutoka kuzama ni kuhubiliansa ni ni katika zaburi ya mnyanya kumna tisomu mstari mstari zaburi ya mstari neno lako ni ni yangu ni nuru zangu eh Bila neno la mungu, huna taa. Mtu na kuambia upunguze maneno. Manake upunguze mwanga. Ndiyo sababu watu anapenda giza. Mtu na kikuambia mimi nishazi. E, upunguze maneno ya mengi maneno na mungu. Manake kama ni nuru basi utoe nuru. Kusudu watu wajikwae. Huyo mtu natafuta watu wangu. Amina. Yes, no kweli. Katika ya Timotheo tena huko Timotheo 3:6, mwanango wa kwanza, eh, Timotheo wa kwanza, mwanango wa 3:6. Eh, anasema mtu anapohbi, em, em, em twende pale. Tudenyeisoma katika King James. Tusome pale. Eh, anasema katika Timotheo wa kwanza 3:6. Unaona tumerejelea sana Timotheo kwa sababu ndipo huyu ndiye mchungaji aliyokuwa anaandaliwa na Paulo kwa mara ya kwanza. Eh, ndiye mchungaji, ma, Yani. Nanyaraka za Timotheo na Tito, na nyaraka za kichungaji. Namna ya kubiri. Inafatikana katika Timotheo. Kira neno pumzi ya mungu. Lakini, leo watu Wanasema maneno matamu ya Timotheo kwanza, hivi. Timotheo hivi. Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Alikuwa na maanaisha namna ya kusema usimwekee mikono mtu usimu, kwa ajili kufundisha asipokuwa ameiva. Asiwe ni novice. Novice ni mwanafunzi mwanafunzi mtu asiyejua jua maneno ya mong. Hata kama anajua kuchekesha. Hata kama ku kufurahisha lakini kama ni, ni mwanafunzi mwanafunzi hajajua neno, hajamaliza neno, hajijua Ebrania Hajui, wako lento, huyo usimuru husu, alamambia. <laughs> e. Sasa, tuende katika hoja, hoja kwanza nikuwa utangulizi sikuwa tunaona sababu, na mstani mkubwa kukumuka kabisa, niyesa walipo sema, mnapotea kwa kuto kujua mandiko. Mtu yota siyo jua ujua Leo hii watu tumepotea kwa sababu, tunauma, maki wakati mgini ni kupotea huko. Hmm? Ndawazi zimekufa watoto hawaifanikiu uchumi umeharibika kwa sababu ya kuto kujua maandiko. Mungu wa namna ya kumomba na kutupatia. Lakini kwa soha tujua maandiko, tuna, tunaomba ndivyo sivyo. Semu nina sema, mnatamani mna hampati kwa sababu hamjui namna ya kuomba. Na namna ya kuomba kumerezo kwenye neno la mungu, Kwa akili yakibinadamu tunadakasema kuomba ni sana maleni ingi bana bana bana bana lakini sicho mungu muga ni nani muombapo po musi musibwa tuke ba tuke tunaduka parasa mwa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa Na ufahamu wetu Ili kwa ni, uho, ni ujumla tu kwa nini Tunatakia kulijua neno ra mungu Ili kusubia juwe kudumu Na tukarifananisha na kule duniani Kwa mtu kama hajahitimu Haweza kapewa kazi haifanye Atafanya chini ya usimamizi e, Ili kusubia juwe Lakini mbali na kuto kujua na kujua Hoja ya pili kubwa katika habari hii Ni kwamba mungu hataki tumtanganyie Mtu asia jua, neno Ataleta maneno yake nusu Ataleta maneno ya mungu robo Atili miambiri avichangani Watoto watuli Lakini kulingana na mtu katika kitabu cha Wakolinto wa kwanza Wakolinto wa kwanza Mungu ule wa Tuenda haraka kdogo Wakolinto wa kwanza mbiri Wakolinto wa kwanza mbiri Anasema hivi Mbili nina anasema hivyo? Anasema sikiliza Anasema neno langu La kuhubiri kwangu Hakukua kwa maneno ya hekima Yenye kushawishi akiri za watu Manake Paula anasema mimi wakati na hubiri Mubiri mkuma kabili katika Biblia kimisingi ni Paula Kwa sewa lifanya kazi minda mrefu sana eh? Anasema sikutumia ushawishi wa akiri Leo hii wa, wa hubiri Wanahubiri kwa kutumia ushawishi wa akili Kabla haja pale, simama pale Anakwambia mimi ni Dr. Fran Anataka kukushawishi Kwa vikaratasi ya vipata duniani vya wongi Paolo anasema mimi wakati na hubiri Sikutumia ushawishi wa fahamu za dunia E, ananelea Anasema neno langu la kuhubiri kwangu Hakukua kwa maneno ya hekima Yenye kushawishi akili za watu Bali kwa dalili za roho na za nguvu Ili unaona misa, sababu anasemaje wa ili imani isiwe katika hekima ya wanadamu leo hii makanisa yamejenga hizo ya me, ya imani zao juu ya hekima za wanadamu ndio sio ndio yamejengwa juu ya hekima yamejengwa juu ya teolojia yamejengwa juu ya filosofi. yamejengwa juu ya siasa unaweza kuirek katika kanisa ukakuta wanahubiri siasa kuanzia mazo mpaka mwisho Alafu natoka pale hizo babana yuko katikati yetu. Njoo tukuombee nilipa hela. Anakudanganya. Eh? Kwa hiyo unaona Mungu hataki tutumie tumchanganyie tuchukue na na na na, na hekima zetu na fahamu za kidunia kuwa sehemu kwa sababu Paul anasema mimi ni nilivitenganisha. Siku Paula alikuwa na vile kweli ya kutosha. Hata mimi ninayaoongea na ninyi hapa ninavyo ya duniani na vijua. Lakini sio msingi Kwa kweli ya mungu, hata chukumonu. He. Okay. Anasema katika Matayo mlango wa kuminatano. Kwenye kwenye Matayo. Matayo kuminatano nane. Unu mstani iliugusa kidogo lakini nguwaja ni wakubilisa. Matayo kuminatano. Anasema mstari ule wa, wa nane. Anasema hivi. Watu hawa huni kwa midomo, ila miyo yao mbali nami, misalwa tisa na utafuta na sema nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo riyo maagizo ya wanadamu. Mungu anawasifia hapa. Mtu anapokuja na kuambia, anakushawishi kwa kutumia pechidi yake. Ya, ya saikolojia. Ayo numafundisho wa mungu, numafundisho wa wanadamu. Numafundisho wanadamu. Wa é mas a mongu até que tu me changani na dios apana assema o uraneta que eu cocho aula com biblia ametumia mafikra zake Mungu anasema, fica hizo fikra, monga assema se está que isso fica mtu sen changani está é Uchungaji, siji, upadri, siji. Halenda kakaa miaka kumi huko. Anafundifu ya vitu yote isipu Biblia. He. Eh, yote tu, Biblia. Tuwene katika kitabu cha Yeremia. Agano rakali. Yeremia. mlango wa kwanza msari wa tisa. Yeremia moja. Tisa. Yeremia moja tisa. Biblia nasema. nyamia mlango wa kwanza msura 920 anasema ndipo bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu bwana vereny ni amegusa nini kinywa unadhani tafuta nini kwenye kile kinywa anatafuta maneno si ndio bwana ndiye anaongoza kile kinywa eh akanigusa kinywa changu bwana akaniambia tazama nimetia maneno yangu ni mako angalia nimeweka nimeweka leo Juu ya mataifa na juu ya farme Iri kungoa, kubomoa, kuharimu na kuangamiza Iri kujenga na kupanda Huyu mtu Yeremia ni nabiwa mungu Maneno na yonena Hajapewa na dunia, mepewa na mungu Leo hii mungu ametupa biblia yake Iwe ne, iwe ta Ya mingu yetu, na mwanga Kwanjia zetu Na roho zetu Kwa hiyo na kwamba mtu Huyu Yeremia angekuwa na hubiri Kidunia a Angetumia maneno angetumia maneno yanayopewa na Bwana mdomoni? Hapana. Yale maneno wanayohubiri makanisani wamepewa na Mungu? Hapana. Yale maneno hawajapewa na Mungu. Wale enda wanahubiri, tamaza mioyo yao. Hey, wanahubiri tamaza mioyo yao. Twende kushoto zaidi, kwenye kitabu cha Isaya wa wa moja. Saa hamsine na moja, kumi nasita na sema. moja kumi nasita. hivi. Bwana wa majeshi shinroji na lakini, nami nimetia maneno yangu kinywani mwako, nami nimekustiri katika kivuli chama kono yangu, iri nizipande nizipande mbingu na kuweka msingia dunia na kuambia sayuni nininua ni tuangu, yani manakini kubili. ee nimewe kama nelo leo hii paula nasema asema nyingine sige kama nitafika pale nasema katika wa garatia mlamo wakwa nasema aki ya mtu yote hata kama ni maraika ukaona ni maraika au ukaona maono yote ala nasema kama hayako hayaendi sambamba na nelo hili uyo mtu alaniwe nukusimpokee ee nukusimpokee tasa mtu na Si, Sijiu uyo ni mguwe wanafambia Sijiu wanaume wanaonea Wakezao uivu Halima uwe ya Biblia Ano lihubili Anasema huyo mtu alanywe Udo manati Dio manati Anasema kutoka katika Twene katika kitabucha kutoka Kutoka mlangu wa nene Musa akiwa natuma na mungu Mungu hakuambia nenda kwa kubili hivivu Alimpa maneno Alimpa Biblia Na hilo neno liandike chini Hilo ndiyo letakado tumika siku nyingine Mungwa Vii vitavu yote vi, unambo viona vi, vi vitavu vitano Kwaanzi ya manzo mpaka Kumukumla tuati Ni hilo neno na mungwa leo mambia liandike Kwenye chuo Ukusoma eh. katika Kutoka nne Kuminambiri Kutoka nne kuminambiri Kutoka nne Basi, sasa, enenda, nami nitakuwa pamoja na kinyo chako e, Mungu nasema nitakuwa pamoja Sita kuhusu useme maneno yako, nitakuwa pamoja na kinyo chako Manaki nitakuwa pamoja na kauli utakazo hubiri e, Nitakuwa pamoja na kinyo chako Na kukufundisha utakalori nena Neno, tutakalori nena mungu amelio katika, nena, katika pipi ya Kazi yetu ni kufafanua Naroha mungu anatulete ama ufafanuzo rile neno Lakini hatupu ujumbe ujim, tofauti dio watu wanahubiri ujumbe tofauti ndio sababu amechafuka anasema mtawatambua kwa matunda yao hebu angalia matunda ya makanisa ya Kikristo yamezalisha watu wanaova uchi kuliko kuliko hata yana yanazalisha wararushwa nienda nienda kiwango cha cha wararushwa Tanzania bara na Tanzania viswani ambapo wengi huko ni wa Kristo ni wararusha sana ndio matunda ya neno ambalo sio la mulu. ya makanisa Hoja ya kwanza hiyo tu imeisha tumeona tu, tu, kwamba Mungu hataki tumchanganyie. Yeye yeah, anatwambia ni nini cha kusema nae katika sio chake. Eh? Hoja ya tatu inahusu habari hizi za kulijua neno ili usudiweze kulihubiri. Inasema Mungu hataki tufundishe pungufu au zaidi. Kwa hiyo tu kusema maneno ya Mungu peke yake, lakini anasema usipunguze. Nataka uyaseme yote. Na usiongeze, ukiongeze ya kwako umekosea, nita kuongezea mapatilizo na weo. Mungu hataki au tupunguzi, anataka uchukue package nzima, Ile biblia yote uafundishe watu. Unadhani mungu anapenda umongeze? Unadhani mungu anataka upunguze, punguze, usema hii kitabu wati wafai. Pana, kila kitabu, kila neno la, enye punuzi ya mungu ninafaa kwa mafundisho, mungu anasema hataki, emi tunekatika kitabu cha ufunuo. Mnangu ule waishirini na mbili Funuo mnangu waishirini na Anasema hivi. Mnangu wa na mbili wafunuo Sala msala kumina na kumina tisa Bili anasema Kumina naina kumina tisa anasema Na mshuhudia kila mtu Asikiae maneno ya unabiwa kitabu hiki Inezekawa ni Ni ufunuo enyewe lakini Kwa mapada yaki ni biblia yote Kwa neno wa mungu ni moja eh? Mtu yeyote atakaye ongeza Eh leo waohubiri wanaongeza maneno yao nje ya Biblia. Eh Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika kile kitabu katika ule mti wa uzima, sikum kama yameandika mti wa uzima kwenye King James. Eh na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Unaoona kwamba yuko serious na kuongeza na kupunguza. Anasema nataka mupeleke package nzima kama ilivyo. Ukipunguza yamekukuta. Ukiongeza yamekukuta. Leo makanisa yamepunguza yamebakia ni mistari 10 tu. Mistari 8. Yako kwenye laana. Sio Mungu hajapendeza. He Anasema katika kitabu cha tutakuwa tunaruka ruka. Turede kwenye agano la Turede katika matendo ya mitume. Juhani katika matenda yamitume. Kutoka ugoto yane kwenye gano lakai. Tuhani mitume mlango ule wa, wa 20, msara wa 18 anasema. Tuhani yamitume 20, 18 anasema hivi. Hmm? Anasema, walipo fika kwake ya ninyi wenyewe, mnajua tangu siku wa kwanza, nilipokanyaga hapa asia. Jinsi ni hivyo kuwa kwenu, wakati wote, msara wa 20. Ni kumitumikia buwana kwa unye wote na kwa machozi. Siku taka kubiri yu. Lakini mungu natu taka tuubiri kwa unye nyekevu. Tusijinue sisi kama sisi. Muinue mungu. Eh? Na majaribu ya liyo nipata kwa hila ya wahudi. Madui wa mungu ni wahudi. Musali wa shirini. Ya kuwa siku katika kuatangazia neno lolote. Liwezaro kuwa fao. Anake hakuwacha neno. Unahubiri kila kila kila. Hii watu wana, wanahubiri vile vitu. Kwa ufuraisha watu. Usiku seza mizawa. wata watachukizwa wata, wata kunyima sadaka usiguse viburi vyao hapana mimi nasema kila neno lenye pumzi linafaa kwa kufundishi na hasa nyakati tunazoishi zilizojawa uchafu eh twende kwa katika agano la kale sasa twende na kitabu cha misali Tokao tunaenda kushoto mpaka mwisho Misali mlango wa 30 anasema kitabu cha misali nango ule wa 30 misali 30 mstari ule wa 6 nasema, hivi wa, nasema, kila neno la Mungu limehakikishwa leo hii watu wanaichambua biblia wanakwambia hili ah hili silo Mungu kwa mfano Mungu anasema simwupi wanawake ruhusa ya kufundisha madhabahu ma Watu wanasema pana hili hili mbepitona wakati. Mungu anasema kila neno nangu mimi ni mirihakikisha. Na hakuna wakati halipoleta neno jingine la kulipindua lile la kwanza. Kana, mtu wa mwisho kuandika pala hali kwa para, Timotheo, eh, Paulo kwa Timotheo mnangu wapili. Lakini reo makandisani wameyamoo kulipunguza na kuliongeza. Unadhani mungu anafuraishwa. Haweza kafuraishwa atasiku moja. He, anasema... Musaidi wa 6 Kila neno la mungu li mehakikishwa Yeye ngao yao wa muaminiyo Musaidi wa 6 Usiongeze neno katika maneno yake Asiji ya kakula unu Ukaonekana u leo Ewa wa Christ wahubiri ni wahongu Wanaungeza maneno yao Usimongeze Tumia biblia tu Nduma no na Nani ya naweza kunishudia kwa tofauti. Aya, wale wanao mbali, wanao ni rao mungu, kwenye mtanda wa. Emu ni shtumu ni ame kwa mba ni mekosea wapu. Baidwe siyo mimi, nasoma neno wa mungu. Lote. Nimetoka ufunuo, niko mithali, tumepita matero wa mitumu. Nishu, anasema tila neno wa mungu, lina pumzi ya mungu, lifundishwe. Eee. Eh. anasema katika kitabu toleo katika kitabu cha kumkumbu 12 toleo 12 kumkumbu 12 na kumkumbu 4 tulikuwa tumemaliza hicho kipengele kumkumbu 12 jawani ngoja niwaambie neno jingine Jumatatu tunafanya kazi yetu tuwe na uhuru tuwe fanye kazi yetu vizuri soma neno la Mungu ni vema sana Jumatatu tunafanya kazi yetu Jumatano tutafanya kazi yetu tena wakati mwingine unaweza kukaa sehemu kufanya kazi masaa kumi uchope siku ya jumapili masaa matatu ya kusoma neno la Mungu na kujifunza ya sitochosh. Tuone ni haki ya kumtendea Mungu kumpa masaa matatu tu siku ya Wala usione kama tunachelewa au tuna pana sikio limepiti yitenge. Anasema siku sitafanya kazi siku ya saba, ni Sabato ya Bwana. Wakati Sabato. Sisi so, tunamshika siku saba ni Kristo wa haruka nyingine. Fanya mambo ya Kristo. Ukitoka hapa huko huru kufanya lakini tuwe na muda wa na kushiba, tutakuja kuona faida yake. Mtu anayekula na kushiba hapati magonjo bila ishaishi. Ewa wa Kristo anauma. Wanu makuaji sana matunda mitume ah no no, kumbukumbu kumbu nango wa kumi nambiri, suma ataratina nambiri na semai, kumbukumbu ratirati, kumi nambiri, ataratina nambiri Neno ni waagizao lolote. liangarieni kulifanya usiliongeze wala usilipunguze hawa wa kristo wa makanisa yao wenye, wenye zaburi ya 23 wako sawa na mungu mungu yu wanafanya lito ambia mungu Ah tuseme ndio hawa paravasa ee manaka ya sema umilipunguze hilo tena umilimaliza kabisa mbagiza zaburi ya 23 waniyo shi, shikawa walokole na sema usilipunguze wala usiliongeze neno leo kupa likamilishe. Eh? Anasema katika kitabu cha kumukumbu hiyo twende mlango wa 10 kumina 12 turudi kushoto zaidi mlango wa 4. Usaire wa pili anasema. 42 anasema hivi. 42 anasema hivi. Msiliongeze neno ni waamrullo wala msipunguze mpate kuzishika amri za Bwana na Mungu wenu. Na Mungu wenu ni wa amruzo. Unaona Mungu anaendelea kurudia, anarudia. Anasema hawa watu wana ya kupunguza. Wanatabia tabia kujiongezea wakati kwa kwao. Sipendi. Mungu hataki tumchanganyie wala tumpunguzie na kuongeza. Anataka tupeleke kama alivotuma. Leo hii watu wanasoma vitabu viandoto. ndoto. Hasomi Biblia. Kuna kitabu kimeandikwa na mtu anayehamia ni Mwaka Seke, anasoma vitabu cha ndoto. Hasomi ya ba, Biblia. Anaweza kasoma Biblia 23. Lakini anasoma ndoto ya kwanza ndoto ya pini Huko ni kumfunguzea mungu na kumongezea wu. Utaota mpaka ndoto za mashetani Ibnina asema katika Timothée wa, wa kwanza mlango wa nne Asema siku za mwisho takua siku za hatali Watu watakua Wanafundisho wa mafundisho ya mashetani Leo hii watu wanafundisho wa mafundisho Ya mashetani makani sana Wamediacha neno la mungu That's it Muno kweli Sasa mungu anasema tu simuongeze tu Sasa nauliza huyo anaye kuwa hajasoma neno wa mungu Anakwambia fande hivi Sima nake hameongeza hui Anakwambia usihubiri hivi hubiri hivi Hapana Hapana Mimi nina Wachungaji wa shirika Wengine naanza kawa kumbari hako hapo Wale kwa shawawa neno wa mungu Wakinisha uli Wakazema mbana au nikaona Wana hubiri Hivi tofauti nikaona imetokana na neno la Mungu. Ule ushauri nitaupokea kwa sababu umetoka katika kinyo cha Mungu. Lakini mtu anatoka tu kwenye mtandao na kuambia upunguze maandiko useme yako, siwezi nikamsikiliza. Ndakwambia nikokosea kwa sababu ninapingana na mistari yote hii tuisho. Hodei nafuata. Na tulishaoona sehemu ya kwanza tu turudie tuifafanue zaidi. Mbali na kuchanganya maneno yetu na kumuhuthi mungu kwa samenzuia Vile vile mungu anasema maneno ya mwanadamu ni uongo Ukioda mtu ameanza kukuwekea falsafa Ana, ana Mandela alisema hivi Leo hii watu hawamkoti Hawamkoti hawa Paulo, wanamkoti Mandela Wanamkoti Obama kwenye mahubili yao Kulingana neno wa mungu, mwanadamu ni muongo Mpaka anene maneno ya mungu doa rakua kweli Kwa hiyo hii sita sita kwa soto meyona kwenye, kwenye somo lilo tangulia Kwa hiyo nitaigusa semu dogo Anasema katika rumi nne rumi tatu nne Uwe mstari tulugusa tuurudia Kwa soto kuna ufanano wa somo lafaza na hili kwa semu Rumi tatu anasema nne Anasema hivi Rumi tatu nne anasema Anasema mstari wa nne anasema Hasha mungu waonekani kuwa am, amini kila mtu awe Kila mtu mungu kama nivyo eh? Ili ujulikane kuwa unahaki katika maneno yako Maneno ya mungu ni haki eh. Mta kwaambia uwe kama neno yako Manaka na kwaambia uondoe haki eh. Ukashinde uingiapo katika hukumu neno wa mungu baidhewe ni hukumu Ndiyo ni nanyosha Huyo hivyo hivyo eh. hivyo Nenu wa mungu nataka upia ili tu hukumu Ili kusuri tukai salama Tuziwa pata ili hukumu kubwa za ili. By the way, hatuwe tukapata hukumu kubwa zaidi kwa sababu Ukisha mamini yesu kristo Asema hui ingi tena hukumoni Ngi hukumoni Anasema katika kitabu cha Zabuli Ya miyamoja kumina sita e, na, Naomba huu mstari Tukumbuke ote Kama kuna mstari yote tukotumisoma Ika tuchanganya Huu hapa tukumbuke ote wote nani nani anahisi kwamba atakumbuka ni kitu kiusome Zaburi ya 116 mstari wa 11 anasema hivi Zaburi ya 116 mstari wa 11 Mimi sasa utakumbuka wote eh tukumbuke tu utatusaidia na kuminasita mstari wa 11 Biblia inasema Mimi na alisema kwa haraka yangu wanadamu wote ni waongo leo utasikia siji kunasikofu kuna mkuu aruma, siji, wa Roma sigia papa, hakosei, binadamu ote ni waongo wewe mama atakuja mmeo atakuambia leo nimeshina kazi ni nilikuwa bize na nini, nimeingia sahizi, alafu bose ya nikuwa metupa kazi kuna nataka hame pitea kwenye uchafwa, ni mwongo hey. ni mwongo tasa watu wanataka Wakiwa wanasema wao wanekani wanasema kweli Lakini watu wengine wapiwambia watu wengine wanekani waongo, Mbini nasema ni wote Mimi mwenye nikitia hapa nikandha kuambia fikra zangu, Neno wa mungu nikaka pembeni Itakuwa na madanganya hey. Mpaka nisome kwenye zabuli ya nea moja kumina sita Msaada wa kumina moja inasema Wanadamu wote ni waongo Sasa mta nakuambia Fanya hivi, fanya hivi kwa fikira zake Mani kika ndanganya kwa seo hati kwa mungu zimetoka kwenye nyakili zake eti. Ni uongo hui e, Kwa hitu nina kuona hoja Kwa maneno ya wanadamu Ni uongo Tuende katika Tuende semi njie Tuende katika kitabu cha manzo Taudu kwenye kwenyagano njipa tufunge hii hoja Manzo Nane shina moja. Mwanzo nane shina moja bibi, Biblia yote inasema kweli moja Mtu anasa sitekime kwa mba kwenye mwanzo kuna, kuna neno la msingi Kama neno inawezo kutujenga katika eneo hili Inatujenga mwanzo nane Shina moja bibi, biblia inasema Bwana akasikia harufu ya kumuridhisha bwana akasema moyoni Sita irani inchi tena baada ya hayo Kwa sababu ya wanadamu Maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake kulingana na mungu mawazo ya mwanadamu kama ya livyo na uvuvi wa mungu Ya kwa mungu Ya sipo na biblia Ni mawazo mazuri Pana, anasema ni mawazo mabaya Tangia ujana Kijana wale wanafikiria mawazo mabaya Paka ajiazo eneno la mungu ndo yataanza kufikiria wema Kama anampenda binti, hatanga kumfikiria katika uchumba na ndoa. Kama hana mambo ya mungu, hata mifikiria katika washirati. Nya kiri Eh e, Tangu jana waki, manadamu anawata maneno mabaye. Huku tumeona, kina manadamu ni mungu. Zabulia mwonoja kumina samusara m katika kitabu cha Tuludika katika gano jipya sasa, tumetoka kwenye gano la katu, tuludika kwenye gano jipya, tumarisiwa ijo. Tuna katika kitabu hicho, matayo kumina mili thathini nani? Matayo kumina mili thathini nani? Ana sema. Matayo kumina mili matayo kumina mili kumi na mbili 34 nasema, enyi wazao wa Mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya maana kinywa cha mtu huyanena ya hujaza moyo wake hapa Mungu alikuwa na sifu kwamba wanadamu anene maneno anayokubali nasema pana paka muone Kristo eh mkinena maneno yaliyojaza mioyo yenu Mkuu nataka kushauri na mna kuhubili mtaqwam na koseeshi muhubili. hapa inaongelea na watu nani fatiyo kutoke ambali wengine na And I don't care. Anzama I don't care manake si si hai, si jali, uh, si si si si si waelewe kweli. si si nikachukua si si si si si Ili kusudi na sisi, si si si si si si si si si si kwingana eno na Mungu. Hem katika kitabu cha cha Yohana, tukao nyagano jipya, Yohana mlango wa pili, mstari ule wa 24 tena. Uwe Mathayo 12, tuende Yohana 2, mstari mkiusoma huwa na nasisimka sana. Ni mstari mgumu kidogo. Eh, mstari mgumu kidogo. Yohana 2:24 anasema hivi. Sikiliza, tulisoma wakati wa soma kitapucha yohana, umustari tuliona, sikupata muda wakustiza, lakini ni niwustiza yore, wanasema hivi. Lakini Yesu, hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye, aliwajua ote, na kwa sababu, hakuwa na haja ya mtu kushudia habari yake, kwa maana yeye mwenyewe, alijua yariyo ndani ya wanadamu. kulingana na Yesu, Ametoka kumwambia anasema mnawezaje kunena mema ninyi watu wanadamu wa kawaida bila mimi? Bila neno Hapa anawaambia hawa watu walikuwa wanahudumiana naye. Alikuwa anahubiri bibi. Anasema hakujitimainisha sana nao. Kisa kikubwa ni kwa sababu alijua ndani yao kuna kitu kibaya. Sasa na wewe sio Yesu atajua kitu kilichoko mioyoni mwa watu. Nziya pekini kutumia neno na mungu Kuliweka humo, rikusudi kutoka mewa Au kulitumia, rikusudi Kutujulisha elimu kwenye mawazo ya wanadamu Lakini kunigana na Yesu Anajua, alijua mioyo ya wanadamu, hakuipe, hakupendezo na ayo Kwayo hakuipa na fasi kubwa sana Ya mgini wasingia kristo Kwa mfano kuna wangina kristo ondoka hapa eh, Ukahubili sehemu nyingine Herod anataka kukuwa Hakuwajibu vizuri ujumi Kwa sababu wa ni mshauri wa wanadamu mbaye Hakina pedula kamisha wani wazema kwaana Ah, hay, hasha, hakuna kwenha msalaban ah, Hakasema rudiyu ma shetani Kwa sababu ya likuwa ni mawazo wa wanadamu ya Yo hii mtu atakai ni shauli Mgi ya Biblia namna kuhubiri, Nitaumbia rudiyu ma shetani ya wangu Nitaumbia kama rito yesu Na siku nita uongo Kwa ya tumewona hizi hoja Emu, emu, emu, emu em, Tafakali umustari wa yesu Anapumaliza na sema ana nasema, maana ye mwenyewe alijua yaliomo ndani ya wanadamu. Kwa maneno haya ya kristo ambaye naijua miyoye wanadamu. Wewe utarudi nyuma uiamini sana hii miyoyo. Kristo mwenye hayyamin. Hayyamin. Hayyamin. Emu tumalizie kipengele cha mwisho cha tano. Eee. Hey. labda tu kukumbusha kipengele cha kwanza ilikuwa utangulizi cha pili maanaona kwamba Mungu hataki tumchanganyie na ufahamu wa wanadamu tunaona kwamba Paulo anasema alipokuja kuhubiri alikuja na Kristo hakuja na vitu vingine eh tukaona kipengele cha tatu Mungu hataki tufundishe eh tupunguze au kuongeza tutumie neno lake lote bila kulipunguza bila kuliongeza fundishe vitabu vyote sita fundishe mistari yote idadi yake eh Na hoja nne ambazo tukua tunaendelea nayo na tumemaliza inasema maneno ya mwanadamu wa uongo na tumemwona Kristo anasema mwanaadamu anaijua hakuipa kipaumbele sana. Ni sababu akatupa neno lake ndio lituongoze iwe nuru. Eh. Hoja ya ya ya, ya mwisho ya tano eh, Kabla ya kwenda hoja tuone mstari mmoja hapa tuone Timotheo wa Timothewa piri, mpiri kumi nasito. Tujisasa somba Timothewa piri mpiri kumi na tamu na kumuda. Eh? Somba mbere ya kukulemsa ni nini ubakiza? Timothewa piri mpiri kumi nasita na semaivu, mpiri kumi nasita na semaivu. Di na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini. Yani ukisema maneno ya dini, kiuhalisia natakiwa ni maneno ya Biblia. Yani inye uvuviwa mungu. Mwana, paura mambea tumatulia sima, hayo maneno ya njenja. Kama ni siyasa jiepushe. Siyasa ni maneno ya dini. Haya. Eee. Zile psychologia namna sijuya ku... Sijuya. Kuna maneno mengi mengi ya metengenezwa. Eee. ama sio hayatokani na Biblia hayo yote siyo ya dini hata kama hoja hizo zinapatikana kwenye Biblia lakini yakaelezwa nje ya muktadha wa ya muta za Biblia yanakuwa sio ya Biblia hayo kwa mfano mtu anaweza tuongelee tu kitu kwa mfano kuna namna ya kufundisha mambo ya, ya kufanikiwa Biblia inaongelea kuna kufanikiwa lakini wanaifundisha kwa jinsi ambayo sio ya dini Paulo anamwambia tumeza sema hiyo ambayo sio ya dini jiefushe nayo usihusishe kwenye mahubiri yako gepisha maneno ambayo ya dini, ya epuki. Na nakwambia yatakuwa hayana maana by the way. Hoja ya mwisho ndio ilikuwa na itafuta sasa. Inasema katika hali ya kawaida, wengi hutafuta viao sio vya Kristo. Hawa watu ambao wanataka wahubiri, kama ni ahubiri kwenye madhabahu Lakini asipunguze kiwango kipidogo sana ya ja neno la mungu Au huyu wambaya nao anamshambulia muhubili ya neno neno la mungu Haka mshambulia Hilo kundi kulingana kunigana neno la mungu Wanakuwa hawatafuti vya kristo wa natafuta vya kwao Na sio wachache ni wengi Kwa hiyo analele ukafikiri anakushauli ni mpendwa ni mtu wa mungu Kumbe anajokitafuta siyo vya kristo wa natafuta vya shetano E, mtune katika kitabu wa Filipi tuangalie Wa Filipi mbili Natuko tu kwenye mistari ya mwisho mwisho Kwa hiyo tunenda kufunga sasa Wa Filipi Mnango ule Kwa pili Kuminatisa Wakati mgini tunasoma maneno mengi Kama huna uwe toku ya yote Wala ya siku peshida Shika machachi Afubadae utop, Hayo mengini atokuwa na jirudia Rudio mpaka utakapa ya jubo e, Nivu herivu e, Nivu herivu Soma, katika kitabucha wa Filipi, mnangu wa pili, ustari ule wa, tuanzea 19 mpaka 21, Filipi, mbili, 19, anasema hivi? Hmm. Walakini natumai katika buwana Yesu, kumtuma Timotheo, afike kwenu karibu, nifarijue na mimi, nikijua halienu. Paolo anasema, anamambia wa Filipi. Musalwa shirini Maana sina mtu mwingine mwenye ni moja nami Atakai ya angalia kweli kweri kweri Musalwa moja Maana wote wanatafuta vyao wenyewe Sivyo vya Yesu Kristo Wote ewa, ewa, ewa angalia yu hari? Kuna muhubiri Ni Paulo. Ala wasiliana na watu. Alikuwa na watu wengi sana. Kulikuwa na kuhubiri wengi. Kulikuwa na mafarisayo. Kulikuwa kuna wasaduka. Ayo. Kulikuwa kuna watu wadini dini. Kulikuwa kuna akina akina gamalieli walikuwa wana shule za akina walikuwa na shule za manabii na nini? Anasema lakini wote wanatafuta viao. Wanatafuta fedha zao. Wanatafuta utajiri, wanatafuta magari, wanatafuta maarufu, wanatafuta viao, wanataka kitu wana chote lakini sio via Kristo. Paulo anasema mimi niliye naye ni Timotheo, nitakaye Kwa hiyo ikitokea leo hii, ni kamini kwamba labda wa kristo wano wa, wa, wa mungu ni nini pekenu. Nita kwa ni mekua kama paulo? Masa wana sema, wengine wote wanatafuta vya kwao. Ye, mtu anata kwa wanatafuta vya kwao, atafuta vya kristo, wakao yuko sawasawa. Amina. <laughs> Ini neno kumu kwani. <laughs> paulo na mesema, neno mungu na sema, wote wanatafuta vya kwao, watafti vya kristo. Na ninaamini msae kama huu. Doo Tulio wengi tunahusikia kwa mara ya kwa Lakini mbivyo hii Tena hati asema walio wengi, amesema wote Kumitua Timotheo na power, Na mbadi wachati wa Watu naona watu walio wengi, hoja kubwa Kwa hivyo watu wakiwa wana tafti vyao Watafti vya kristo Kwa vote video wakitushauli tutakataa Kwa soto wakua tunahona wana, wana, wana tafti vitu vingine Wana tafti kristo Na huwezu kwa honda utafuta vya kwao, kwa kristo kwa pamoja pana, unachavua. Ama utafuta vya kwako, haona utafuta vya kristo. Lakini, havi shikamani, kwa honda hua vichanga nyani. Heee. Wafilipi yoyo, mlangu wakwanza, ustari wa kumina tano mpaka kumina sina na hivi. Kumina tano kumina sina na hivi. Wengine wana habari za kristo kwa sababu ya husuda na fitina. Kuna watu wana habari za kristo kwa sababu ya hudubu, Ya, ya husuda na fitina na wengine kwa ni anjema Kwa hiyo lazima watafute usichukue kila mtu akasema anahubiri hivi vivi Hapana wengine na kulingana na Paulo wengi wako upande mbaya kwa. Tumeshaona. Hawatafuti wa Kristo. Kwa hiyo hao ni wa fitina na hasuda. Eh? Ana sema sehemu anasema Mungu wao ni tumbo lao. Leo hii waubudie wengi wanahubiri kwa sababu ya tumbo lao. Bas! Haribote Kwa sababu ya tumbo lawa. Na tumalihua kwenye Biblia. Tende katika Garatia moja. Tugua kwenye wa Filipi naeda kushoto utaluka Efeso. Ude kwenye Garatia. Garatia moja. Anasema hivi. Garatia moja Anasema hivi. Paka kumina moja. Anasema. Anasema. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri. Leo hii injili ya makanisani sio ile ya Kristo. Zamani nilikuwa makanisani wasikia, heri walio Kuyo, mis, hizo hiyo kabisa. Haipu. Hey. Ile zamani walikuwa wanahubiri tafuteni kwanza ufarma wa mbinguni wengine wote mtatakuwa kwa ziada asema pana njoo ni baraka mbinguni hakuna umeondoka Zamani walikuwa nasema jicho lako la kuume likikosesha ringoe ni mara 100 uingie mbinguni ukiwa chongo kuliko kutupwa mu na macho yako yote mawili si, injili zote hizo hazipotei wanahubiri za pao wenyewe Lakini Paulo anasema hivi Anasema La, anasema Lakini ijapokuwa sisi Au malaika Wambinguni Ata wahubiri Nini injiri yoyote Isipokuwa hiyo tulio wahubiri Manaki isiwa aniko kwenye biblia akaleta tu hoja hoja Kwa ona has, Ziko mbali kidogo Jepo atakuwa mifungua biblia mbele ya Lakini sicho ukiona kristo sicho anachofundisha eh? Na alaniwe Hawa watu wameraniwa wanahubiri nchiri zao Alaaniwe Hata kama ni maraika. Eh? Anasema, tunu nukawendelea zaidi lakini, sina haja ya kuenda sana huko. Mungu anasema lazima hiyo njiri. Ndiyo sababa anasema mstari wa kumina mwenye. Kwa maana, lugu zangu, njiri hii, ni lio wa hubiri, na wajurisha ya kuwa, siyo namna ya kibinadamu. Njiri tunuwa hubiri, natakue siyo ya kibinadamu. Natakue njiri ya nani? Ya kimungu, ya kristo. Leo hii watu na hubiri njiri ya kibinadamu. Leo hii muhubiri moja unahuta alapendo na nchizima. Wee hey, muhubiri frani siji mimi mwari muangu ni moja. Tu ni mwaka seconde uma. Watu oto wana mkubali huu. Ipina ole wenu katika ruka mlangu wa sita Ole wenu watu ote wakiwa wapenda. Kwa semo ndivyo waliwafanya kwa manabiwa uongo. Waliwukuwa kabla yeli. Manabiwa uongo waliwapenda wana kilangu. Yesa na yes, sema iwapo waliwapenda mimi. Kama yesu wangewapenda wangemuhu. Ibi mta nae kupenda na kuwa. Nyesha nsema watani uwa hata ni. Unu you kweli. Know hivi katika hawa hubiri wanao pelu wana na dunia. Kuna mta mbae naweza kawawe kwenye nafasi kama yesu. Wakati wa, wa, wakati akitaka kupita wana, wa, wa, wana... Wana... Yani anaweza kacha hata kula chakula kamtumia hela. Kwenye mpesa. Akitaka kuja na islamu wanaacha shukuru zake zote wanaenda wana shinda wana chuma wana juwa. lakini wakati Yesu sio hivyo Yesu anamwambia aondoke kijiji hiki nenda pengine hapa hakutaki. Wakaza umetoka kwa hapo nyenye mtu aliyekuwa na mapepo. Anasema kama wanipenda mimi na ninyi watawape. Anasema lakini waameni chukia na baba yao. wa kwanza mlango wa wa kufunga kabisa. wa kwanza ndio wa kufunga. wa kwanza. Mlango Musari wa mpaka wanea nasema Tesonika wa kwanza mbili Tatu mpaka wanea nasema Kwa maana maonyo yetu Sio ya ukosefu wala ya uchafu Wala ya hila Bali kama vile tulivyopata pata kibali kwa mungu Tumewekewa ima Amana injiri Nivyo tunavyo Nivyo tunenavyo Si kama wapende, wa, wa, wa, wapendezao wanadamu Bali wapendezao wa mungu Anayotu pima miwewe yen Yetu Naona ana na zima Paulo Anayotu na zima hubiri Sisi pa Paulo na Nani nini wanikuhani biblia Halirengi kwa pendeza wanadamu e, Anayotu na zima Ni kama tulivu pewa na mungu Ni kama biblia na yavu sisema Livu tunatakua tu hubiri Ule misali tumawela vizuri Ni urudie anayotu, Kwa maana Maonyo yetu Baidhewe inatakua tu hubiri Tukua tunahonyo e, Maonyo yetu Sio ya ukosefu wale ya uchafu. Unajua kuna mtu mwingine anaweza vitu kwa kukuta kumbe anakupotosha. Eh usifanye usifanye kumbe anakupotosha. Eh. Wala ya hila bali kama vile pata kibali kwa Mungu tumewekewa amana injili. Hi injili umepewa maana umepewa uiishike. Kitu kilichopewa amana ni kitu lipewa ukitunze, ukitumie kwa niaba. Eh? Ndivo tunenavyo. Lazwa tunene sasawa na amana ya njini. Si kama wapendezao wanadamu. Anasema tunapu nena. Paula anasema. Anasodia. Wakata na hubiri. Haku, anadhani ya likuwa hapendezi wanadamu. Na ya na mimi na zakana nikawa na hubiri. Bila wapendeza baadhi ya wanadamu. Na anatakia niwe hivu. He. Eh? Bali wapendezao mungu. lazima Lazwa ye, hii ni sana mungu. Mungu ya mungu. Mungu wapendezao. Basi. Somo hili taishia hapa Mabili haya taishia hapa Kwa tumejua kwa Kama hujajua kweli yote ya mungu Ujasoma vitabu yote 66 Kama hujasoma mistali yote 31 na, moja na moja. Kama hujasoma eh, Sura zote f na 100 moja za biblia na kuyasoma na kuyapata wa kiroho wa mungu eh, Basi usihu, usihubiri wala usipotoshi azo tulio kujifunze kama una mapenzi kujifunza utakuja kujifunzwa hata sana tushukuru Mungu baba Mungu tukushukuru kwa nehasi zako asante kwa neno la leo asante kwa kusanyika hili Mungu kwa maneno haya akae amini tukayathibitishie atakatujenge atakajenge na nao kutufatia kutokea mbali na Mungu mapenzi hapa tumizo bariki watu wako walinde wue pamoja nao katika kipindi chote cha wiki nzima tukusanye tena wakati mwingine katikati ya wiki na mwisho wa wiki na Mungu yupo pamoja nasi katika yote baba Asiwepo mwenye kulia njaa, siwepo mwenye kulia kiu, siwepo mwenye kujuta na kuumia, zaidi sana mungu kumbuke rehema zako, juwe watu wako, mahali hapa, pini chote hiki, tukusanya ya makati mingine, mikatika chuna na mungu baba, mwana na laro mtakatifu, taminyoto na kutukea. Amen.